Nya ord. Vecka, veckan, veckor. Till, från, till. Varje, på måndagarna. Lektion, lektionen, lektioner. Har lektion. Mellan, mellan och. Ledig, ledigt. Lediga. Åker. Åkte. Åkt. Åker hem. Ibland. Bio. Bion. Går på bio. Handlar. Handlade. Handlat. Ingenting. Alls. Skön. Skönt. Sköna. Ser. Såg. Sett, ser ut, bibliotek, biblioteket, bibliotek, går till biblioteket, länge, stiger, steg, stigit, upp, stiger upp, ungefär, sedan, städar, städade, städat, tvättar, tvättade, tvättat, kläder, ute, hem till någon, kusin, kusinen, kusiner.